átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 szín. Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a 90.9 Jazzin, ez az Önkényes Mérvadó. Délutáni közérzeti magazin, én Puzsér Robert vagyok, és szintén köszöntöm a stúdióban az én kollégámat és fegyvertársamat, Horváth Oszárt. Oszkárt, aki, akivel közösen fogunk kísérletet tenni arra, hogy a hétköznap délutánokban tartalmas és szórakoztató ö, formátumot ö, tárjunk a kedves hallgatók elé. Az mondjuk elég érdekes, hogy hogyan, le, hogyan fog ez sikerülni. Ö, mondjuk a tartalmas formátumot, azt nagyon sokan ö, próbálják Megvalósítani általában a közmédiában, és nagyon kevés ö, sikerrel. Ha viszont sikerül, akkor biztos, hogy érdektelen. A, az érdekeset is nagyon sokan próbálják, általában a kereskedelmi médiában, nagyon kevés sikerrel, de ha sikerül, akkor biztos, hogy tartalmatlan. Ez olyan, mint a vállalkozásoknál, amikor felmerül az igény, hogy jól, olcsón és gyorsan szeretnénk valamit, de ebből a háromszögből egyszerre csak kettő ö, pont jöhetne össze. Hát igen, és mi megteszünk a kísérletet arra, hogy négyszögesítsük a kört vagy hogy tartalmasítsuk a szórakoztatót, vagy hogy, ö, vagy hogy élményszerűvé tegyük a tartalmasat. Ami, ami egész konkrét, hogy a, itt ezelőtt a beszélgetés előtt felvetődött, hogy ö, rakjunk, rakjunk képet a Facebookra rögtön arról, hogy mit ezt most elkezdjük, hogy ez, ez ilyen konkrét és ilyen friss legyen ez az élmény, hogy itt mi most elkezdünk rádiózni, az, ö, az minden esetre jelzésértékű, hogy ami a Facebookon van, az van igazán, ami a Facebookon nincs, de a valóságban van, az úgy félig meddig van. Tehát így a létesülés felénél megreket. Van, akik úgy járnak edzeni, hogy minden alkalommal kötelező bejelentkezni ők az edzőteremből, különben senki nem hiszi el, hogy voltak. Nem, hát a, a, a, a Facebook az egy nagyon különleges ezredfordulós képződmény, kifejezetten érdemes arra, hogy foglalkozzunk vele. A Facebook ugyanis az én meglátásom szerint valójában semmi egyéb, mint a bulvár exportja, vagy a bulvár demokratizálása. A bulvár az semmi másról nem szól, mint hogy a tartalmatlant azt tartalmasként tüntetjük fel, és tartalomként szerepeltetjük a nyilvánosságban, a tartalmatlant, az érvénytelent, és a kongóan ürest. És hát a Facebook az semmi egyéb, mint, mint ennek a kiterjesztése minden egyes fogyasztóra. Tehát, a Facebook világa az arról szól, hogy te magad is bulvárhős vagy. A magad szűk környezetében, ismeretségi körében, 30-40 fős társaságában te magad legyárthatod a saját magad bulvárlapját, amiben a te saját életed érdektelen történései, eseményei, reggelid, ebéded, székleted, barátnőddel való éppen aktuális kapcsolatod, szerepel mint egy tartalom, kvázi mint egy tartalom, és úgy reagálnak rá a környezetedben, minthogyha ez, ez ez egy érvény lenne, és gyakorlatilag az érvénytelenséget érvényesítjük kölcsönösen, és tüntetjük fel érvényesnek, és értékesnek, és tartalmasnak, miáltal a saját életünk érdektelenségeit is elkezdjük élményszerűnek, elkezdjük tartalmasnak megélni valójában egy nagy kollektív ö, intellektuális és érzelmi alá zajlik a közösségeknek. Úgy is lehet értelmezni, hogy ez egy hasznos gumicsont, mert mi történne veled, ha még csak ezt sem kapnád vissza az életedtől? Igazából a bulvár, meg úgy általában a bulvár valamennyi platformja, azt az élményt szerzi meg neked, hogy vannak nálad nyomorultabbak, akik valójában pont olyanok, mint te, és azt, hogy vannak nálad kiválóbbak, akik valójában pont olyanok, mint te. De a bulvár kétféle ingert kínál, az egyik az az, hogy akik tőled, ö, akik ugyanúgy két, két egészséges melsővégtaggal születtek, mint te, azok milyen nyomorba tudnak aláz lenni? mondjuk úgy, hogy elvesztik a fel melsővégtagjukat, de nem muszáj elveszteniük hozzá, elég az, hogyha mondjuk prostituáltak lesznek, vagy bármi egyéb, és a másik élmény pedig az, hogy azok a kiválóak ott fönt, akik a akik a sztárok, valójában azok is ugyanolyanok, mint te. Semmivel se különbnek, mint te. És amikor a, a, a tömegember ezt az élményt meg, megéli, ezt átéli, akkor azt érzi, hogy az élete felértékelődött. Kicsit ő is sztár lett. És, a, és valójában a Zuckerberg semmi más nem kínál a tömegembernek, mint hogy te is sztár lehet. Ezt az élményt kapják, igen. Ha pedig nem tud kiposztolni mondjuk éppen a nyaralásáról 46 fotót, még a másik héten csak kettőt szokott, akkor úgy érzi, hogy nem történt vele semmi. És a bulvárban lehet, hogy így van, felévi a magazin a bulvár hőst, hogy XY történt veled valami a héten. És konkrétan azt válaszolja, hogy na, nem semmi. holott történt 168 órányi dolog vele a héten. Igen, igen, de, de, de, de nagyon, az, pontos, de nagyon pontosan az fogalmazza az meg, az. amikor mm. azt mondja, hogy semmi. Tehát akkor, akkor rátapint a lényegre, amikor azt mondja, hogy semmi. És, és hát ez a súlyos félreértés. Azért fontos beszélni arról, hogy mit jelent a bulvár, a határainkon túl, mondjuk tőlünk nyugatra. Fábri Sándor úgy fejezte ki, hogy szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban, és mit jelent nálunk a bulvár? Hogy a bulvár az nyugaton valóban egy szennyes dolog, arról szól, hogy a paparazzi fotósok, meg a, meg a, a, a szorgalmas újságírók, azok kinyomozzák, hogy a a sztárnak, ott fenn a Parnasszuson, az Istenek között, ott milyenek a hétköznapjai, és megszerzik azt az élményt, hogy neki is nyomorúságosak, pont úgy, mint neked paraszt. Ehhez képest, ehhez képest a hazai bulvár az arról szól, hogy megkeressük a mi saját címzetes senkieinket, amiből mindkét kereskedelmi csatornának vannak sajátjai, tehát vannak RTL-es senkik, és vannak tv 2 senkik, hogy ne kelljen egymás senki, senkieire fanyalodniuk, és azt fölhívjuk telefonon hogy hogy nem mi hívjuk, bocsánat, nem mi hívjuk föl telefonon, nem a médium hívja föl telefonon, ők hívnak föl minket. És azt mondják, hogy nem tudnátok egy, berakni minket egy kicsit a ilyen-olyan találkozások maga zimba, és akkor az a válasz, hogy hát mitek van. És akkor azt mondja, erre nem az a válasz, hogy hát á, semmi, hanem az a válasz, hogy defektünk van, mondjuk, tegnap történt. Vagy ö, ö, ma reggel például ö, nagyon, í, nagyon ö, ilyen gyomoridegen volt, és nem tudtam rendesen reggelizni. Hát ezek remek sztorik, és Magyarországon ez a bulvár. Tehát, hogy legalább lepleznék le őket, legalább, legalább élném át azt, hogy, hogy ö, Brett Pitt rendesen megcsalja Angelinát az már valami, de hát hogy Magyarországon ilyeneket mi nem Nem, kapunk. ezek ilyen mikrotörténések amik a személyhez köthetők, ez olyan mint a világban a panda született az állatkertben hír, csak ez ami hozzá kapcsolódik, megtaláltam a, a tavalyi határidőnaplomat, amit olyan régen kerestem óriási lehozzuk nagyon nagy betűkkel ezzel Egy, szem, ugye, ugye kétféleképpen működik ezek szerint a bulvár és nálunk ez a bejelentkezéses bulvár van és a Facebook az nem a nyugati bulvárt hozza mert a Facebook soha nem hív föl téged, hogy te, posztolmány már valami történt -e valami, hanem te vagy az, aki azt, azt mondott, hogy na most ez kifelé úgy néz ki, mintha marha érdekes lenne, ki is teszem. Valójában a nyugati bulvár is, is ö, ö, szánalmas, meg nyomorúságos, mert az, hogy Brad Pitt nagyon-nagyon hasonlóan 8 órát alszik, mint te, vagy az, hogy a Brad Pitt is ugyanolyan ö, ö, ideges, amikor a gyerek üvölt, amikor ő éppen beviszi az óviba, vagy valami ilyesmi történik, az pontosan ugyanolyan érdektelen, mint amikor veled történik, csak legalább, ha még egyszer megcsalja az Angelinát, legalább van valamennyi kicsikis kis tétje. A hazai bulvárnak semmi tétje nincsen, mert soha nem hangzik el érdemi valós közlés. Tehát a, ö, az, hogy ö, hogy, ö, hogy ö, mondjuk te svét húsgombócot ebédeltél, ez nem egy érdemi közlés, viszont lehetsz érdemi a médiában, akkor viszont civilizációs ö, normákat kell megsérteni, vagy átlépni. Tehát, ha te egy géplakatos vagy, salgó akkor viszont edd meg a gyerekedet. És ugyanúgy hír, mintha a irigy hunaj valamelyik valamelyik svéd svét húsgombócot eszik. Tehát mind a kettő megfelel, ha senki vagy, akkor civilizációs normát kell sérteni, hogyha ö, közismert senki vagy, nem pedig ismeretlen senki, akkor viszont bármi jó. Tehát akkor viszont az is jó, akkor hogy levágod a lábkörmödet. Akkor nem kell elrúgni a labdát olyan messzire. Ami fontos, hogy számítunk az SMS üzenitekre, üzenleit, mert igyekszünk minél interaktívabbá tenni ezt az egy órát. A 0630 2010 90 09 es SMS számon. Elmondom én is, 0 6 30 09 ez lesz az SMS számunk. <gül> és ezen a ponton szerintem nagyon hiteles és jó dolog, ha elmondjuk, hogy csináltunk egy Facebook oldalt is ez a műsorhoz. Valóban, <gül> Leereszkednénk valóban. akkor erre a Valóban, valóban. Én pedig, én pedig gondoskodtam valakiről aki a, a no. matematika világában jártas, hogy legyen a stúdióban ilyen is. <gül> Ezért jöttem egyes egyedül. Sziasztok! Én Evelyn vagyok, budapesti ö, hallgató és a szandítól szeretném kérni azt a, azt a jó, jódlis számot, tudjátok? Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogy ezt teljesítenénk. Sziasztok! A több ezer éves civilizáció vagyok és megtiltunk hogy egy kíváncával. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzyn. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Nos, kaptunk SMS-eket a 0630 20 10 9 09-es SMS számra. Ez az én számomra egy kis siker. Ez a nap kis siker Meg vagyok az SMS számmal, és Laci is elégedett, aki szerint már is jó a műsor, úgyhogy úgy érzem, hogy meg vagyunk Gyerekek, meg megvagyunk. Ez, ennyi kell ez, de egyébként a hazai médiában ez a hozzáállás nem. Tehát ha Laci elégedett az SMS-falon, gyerekek! Kész. Laci, te vagy a negyedik hallgatónk, mostantól neked csináljuk a műsort, és tegyük hozzá, hogy Laci nem pontosan így fogalmazott, tehát mi már a valóságot torzítjuk. Agya, A tolán. Már csak van előttünk mikrofon is. Igen. <gül> Marsi Anikó új kanapét vett, írja a kedves SMS író, és tudjátok, hogy mi a csodás, ő itt smile nekünk, de a csodás az, hogy nem tudhatjuk, hogy ő most viccel, vagy ez egy hír. Mert bármelyik lehet. Tehát ez ebben a szituációban. Tehát miért, miért feltételezzük, hogy a kedves SMS író viccelődik? Miért, mi, mi, miért nem látunk még ilyen híreket? Szóval mindenféle bulvár magazinokban, hogy Marsjanikó vett egy új kanapét. Hát ez ír. Hát ez örüljünk neki, hogy újat vett, és nem kellett használtat vennie, mint a legtöbbünknek. Na hát igen. De milyen jól megy Marsjanikónak? Úgy tűnik, hogy a Marson a GDP az megy fölfelé. <gül> végre megfogalmaztátok, ami évek óta fortyok bennem gratulálok írja a kedves SMS író azért jó, hogy ezt most írtam mert eddig egy dolgot fogalmaztunk meg így tudjuk melyikre gondol később igen, problémák igen. lesznek ebből De reméljük, hogy folytat, folytatjuk a sort és továbbra is olyasmit fogalmazunk meg ami már megfogalmazódott de nem sikerült kimondani mert hogy miért rádiózunk mi másért rádiózunk hogyha nem azért hogy a hangja legyünk egy olyan kollektív tudattalamban fortyogó élménynek amely ott van mindegyikünkben. És hát, ha valaki a hangja, akkor az jó, hogyha frekvenciát kap mellé. Mi így állunk hozzá. Kapcsoljuk be a tévét, és azon belül kalambót. Kalambó, kalambó. Hát a kalambó az egy nagyon súlyos, kulturális euh, mém az én számomra, és egy nagyon-nagyon fontos euh, ingerület. Egy nagyon-nagyon fontos jelenség, amiről beszélni érdemes. Ott kezdődik, hogy a, én, én azért nézek tévét, azért nézek filmet, vagy azért fogyasztok bármiféle kultúrát, hogy valami újat, valami váratlant, valami, valami az én számomra kihívást jelentő szellemi élményt tapasztaljak. Ha neked minden tévézés és filmnézés közben van egy ilyen élményed, akkor nagyon szerencsésen alulról érkezel. Jó, világos, de milyen az, amikor ö, még, még ö, ilyen másodpercek sem férnek bele. Mert hogy állításod időben. szerint minden kalambó epizódban pontosan ugyanaz történik, ráadásul előre tudjuk, hogy ki a tettes, és Tök... valamiért ő is előre tudja. Tökéletesen és kifogástalanul ugyanaz történik. Egyébként kérem, hogy küldjenek nekünk SMS-t azok, akik tudják, hogy hány kalambó epizódot forgattak összesen. Én nekem sejtelmem sincs, de teljesen mindegy, hiszen egyet. Egyet forgattak, és utána az összes többit kopizták, a copypázt. Tehát itt, akik felcserélhetők, az az egyik gazdagmilliárdos gyilkos, a másik gazdagmilliárdos gyilkosra felcserélhető bármikor. A kalambónak a lényege az az, hogy a kalambó minden dramaturgiailag, minden másodperce gyakorlatilag teljesen ugyanaz. Elmondom, hogy miről szól a kalambó. Nem úgy mondom, hogy egy kalambó epizód, hanem. Nem a, az a rész. A, az a, a rész, a amiről rész. éppen beszélünk, igen. A kalambó. A bármelyik rész. Igen. Az arról szól, hogy ö, a, a jó, kalambó az első negyedórában órában fel sem tűnik. Az első negyed óra az azzal telik, hogy egy milliárdos, dúsgazdag ember elköveti a tökéletes gyilkosságot. Olyannyira, hogy. Szerinte? Hát igen, de, de, de, de, de tényleg nem hibázik. Tehát tényleg a, olyan, olyan intelligens gyilkos, úgy teszel valakit lábalól, hogy neki közben százszázalékos alibéja van valahol máshol, mert valami mechanizmust működtet, amivel valakit mi miközben ő egy másik helyen van, ahol tanuk igazolják, hogy jót ott van, tehát nem nem el a gyilkosságot. De megérkezik Kalambó, és ahogy megérkezik Kalambó, ő azonnal tudja az első pillanatban, hogy ki a gyilkos. Ez a rendőrszimat. szimat... Igen. intézménye, igen. Amit igen. lép nála. Hát igen. Vagy olvasta a forgatókönyvet. Vagy pedig a, úgy is lehet nevezni, hogy a néző, néző iránti tiszteletnek a teljes hiánya és a néző arcul köpése az, amikor. Már igyom... elő, egy szerepben van a szereplő, nem köpheti arcon, ha néző, viszont csak ha a viszont, ha, ha viszont szerepben van, akkor honnan tudja azt, amit kizárólag a gyilkos tud és a néző? Na ez itt a kérdés. Tehát, lehet, hogy a e Kalámbóban. Val valójában a Kalámbóban még egyetlen másod nyomozás nem történt soha. Foglójuk az történik? történik, hogy megérkezik Kalambó, és nem nyomoz, tudja, hogy ki a gyilkos. Őnek a problémája nem az, nem az hogy megtudja, hogy ki követte el a gyilkosságot, hanem hogy rábizonyítsa a gyilkosra a gyilkosságot. Ezt nem tudja megtenni, ezért rászáll, és elkezdi cseszegetni. És a gyilkos, az pedig mindig minden egyes Kalambó epizódban úgy spekulál, hogy együttműködöm a hadnagyal. Hadd higgye azt, hogy nem én vagyok a gyilkos, hisz a gyilkos, biztos hátráltatná Ezt a nyomozást. Ez kivétel nélkül minden esetben így van. Lehet, hogy innen tudja a kálámból. azt, hogy én fogok én itt nyomozni. Odaállok, aztán aki jön segíteni, azt a végén letartóztatom. Pontosan, pontosan. És le is tartóztatja a végén. és illető nem erőszakkal. Az illető, erőszakka. az illető az se, se, se szökni nem próbál, de még csak sértegetni sem próbálja meg a hadnagyot. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy hadnagy. Maga okosabb nálam. Ön felül kerekedett rajtam. Igen, igen. És én nyújtja a csuklóját, hogy tessék megbilincselni és elvinni engem, mert ez jogos innentől. Nem azért, mert gyilkoltam, hanem azért, mert a hadnagy okosabb. És ugye mit kapunk mi nézőktől, hogy látjuk, hogy a, a hadnagy a mi társadalomi osztályunkból, akinek 30 év alatt egy új kabátot sem sikerült vásárolnia, viszont az legalább télen és nyáron is jó. Los Angelesben mondjuk ezt nem kizárt, felülkerekedik a mocskos elnyomó osztályon. Valójában a burzsóán, a gazdag emberek. És nem az... erőszakkal és forteja, hanem a szabályokkal és, és igazságos párbajjal. ami nem lehet menekülni, hanem nem a val Valójában nem is intellektussal, hanem valójában szekállással. Szekállással és cseszegetéssel oldja meg az ügyet. Tehát ilyen még nem volt, hogy egy, egy nyomozó a nyomozás során nem az eszét használja, hanem csak a száját. És ezzel megold egy komplet ügyet. Jó, a mai világ a a, a bűnözők tisztában vannak a jogaikkal, és a második ilyen után ö, feljelentik a nyomozót eljárási problémák miatt, vagy zaklatásért, és nagyon sok esetben igazat is adnak nekik. Ezzel már kicsit átestünk a ló túloldalára, vagy no, ahogy a... egy barátom mondaná, a másik ló túloldalára. Tehát azért ez, az... sem, ez sem feltétlenül helyén való. Ne felejtsük el, hogy azért a. a, a, a, a hogy nagyban mi magunkra ismerünk. Tehát azért a balonkabátnak az üres zsebei azok mindig tárva nyitva állnak a szalomban fellelt finomságok számára, ott a töltött káposzták el tudnak tűnni a balonkavadban, vagy bármilyen formában. Sívarozni bárhol lehet. Sívarozni bárhol úgy lehet, de főleg a másét. Tehát hogy a, a, szegény ember, a szegény ember magára ismer kalambóban, és végül megbünteti a gazdagot. Ez a vonzereje, és ez az ütőereje a kalambónak, és ez a nagyon-nagyon szomorú, és ez a nagyon-nagyon nyomorúságos, és társadalmilag ez a nagyon-nagyon hártékony -nagyon a kalambóban, én úgy gondolom. Ez az önkényes mérvadó, a 9.9 jazzzín. Ez itt az Önkényes Mérvadó, a 90.9 Jazzin, Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral és Sakirával. Az SMS számunk 06302010909 és a Facebookon, hogyha rákerestek arra, hogy Önkényes Mérvadó, akkor valószínűleg minket fogtok megtalálni. Ott is hozzászólhatok az adáshoz, ami a következőkben a Fraktálokról, a Mackosajtról, Benoá Mandelbrótról és talán egy kicsit a Matrióskababákról fog szólni. É. Mi az a Fraktál, Robi? Nos, a fraktál az egy önhasonló alakzat. A, igazából a természetben nagyon sok helyen megnyilvánul. Nekem meggyőződésem és mániám, hogy minden fraktál, tehát minden alapvetően fraktál, csak nem mindenből látszik, vagy nem minden ellátszik. Tehát van, hogy elektromikroszkóp kell ahhoz, hogy, fraktál, hogy észrevegyük a fraktált, de azért az nagyon sok helyen látszik. Tehát a felhők például fraktál szerkezetűek, a hullámok fraktál szerkezetűek, a fa például, hogyha mondjuk letépünk a fáról egy levelet letépünk egy ágat, és kicsit hátrébb lépünk a, a fától, és egymás mellé tesszük, akkor nem nehéz meglátni a levél erezetében az ágnak a formáját, az ágnak az alakjában a fának a formáját. Tehát e, a, Valójában ez az önhasonló ön struktúra, ami a, valójában egy 20. századi matematikai ö, fogalom, Ugye Mandelbrot volt az, aki először alkotta meg azt az alakzatot, amit tulajdonképpen számítógéppel úgy lehet létrehozni, hogy leírsz egy, oldal, le, leírsz egy sornyi jelet, majd azt a parancsot adod a gépnek, hogy ugorjon az első sor elejére, és generálja újra azt. És, és ilyen módon jön lét, jönnek létre a fraktálok, mint matematikai alakzatok, amik nagyon pontosan és nagyon jól és nagyon erőteljesen írják le a valóságunkat. Igen, hogyha ránézel egy fára, akkor valószínűleg ezt láthatod. Ha kettévágsz egy káposztát, akkor az erezetében gyönyörködhetsz. És ez valahol tényleg gyönyörű, és jó, hogy ez a Benoît B. Mandelbrot e e e nevű ember ezt megfogalmazta, akire a matematikusok viccesen mondják, hogy a nevében a B betű jelentése az, hogy Benoît B. Mandelbrot, és abban a B azt jelenti, hogy Benoît B. Mandelbrot, és abban a B is azt jelenti, hogy Benoît B. Mandelbrot. És itt jutunk el oda, ahol ez a gyönyörű utálattá és ö, félelmetessé változik a Robi számára, aki, aki retteg attól, hogy a mackó sajtnak a, a dobozán ö, egy medvelátható, ami tart egy tálcán egy mackó sajtot, amin viszont egy medvelátható, ami tart egy tálcán egy további sajtot. Hát igen. És egyszerűen egy belezuhansz a dobozába igen, a igen, krém sajtnak. Igen, Igen, igen. Ez, ez, ez gyerekkoromban egy rohadt nyomasztó élmény volt. Tehát az én láttam a ma mackót, és láttam rajta, hogy ott van, a, ott van a kezében a mackó sajt. És akkor a mackó sajton azon rajta kell, hogy legyen a mackó, és abban kezében kell, hogy legyen a mackó sajt, és így. És a kisgyerekként ez nagyon nyomasztó élmény volt, de hát azon nincs meg, hogy beszállsz egy, vagy egy liftbe, és a liftben a két egymással szembefordított tükör. Á, imádom. Megszerzi neked ezt a fraktál élményt, tehát belenézel, és az ott csavarodik a végtelenségig. Ez pontosan a... ugyanaz, főleg, hogyha két tükör nagyon-nagyon kicsi szöget zár be, és akkor kezd el, akkor kezdelik csavarodni a kicsi oszi a tükörben. Most, ha ti belenéztek, nem oszit fogtok látni, hanem oda helyettesítsétek be a saját neveteket, de nekem egy, egy cipőboltban volt ez az élményem négy évesen, és a mai napig emlékszem rá, hogy egy olyan kilenc-tíz át tudtam ezzel a jelenséggel játszani. Közben beszúrnám, hogy úgy nagyon úgy tűnik, hogy a világűrből is látható mennyiségű termék megjelenítést tartalmazott ez a kis bejátszásunk, hiszen a mackos sajt az, az egy termék, de közben pedig egy fraktálszerű gyönyörűség is. Hogy asszátok a a sajtot is, ne csak a mackó sajtot, nehogy már úgy legyen, hogy a mackó az a medve, meg a medve, medve nem elég a mackó, az, a, az a, a lényeg, hogy a fraktál. A fraktál az a fontos, és a mackó sajt az a fraktált hordozza mi számunkra, mint oly sok minden. A, a fraktál az nem csak egy jelenség, hanem egy magasabb rendű, kvázi kozmikus intelligenciának a forrása, és tudásnak és élménynek a forrása, csak gondoljatok bele abba, hogy amikor a, a Do, a, a dominancia harcban mindig ti akartok lenni, a dominánsak és alá akartok valakit vetni magatoknak, akkor lássátok ezt az egész struktúrát egy nagy fraktálban. Lássátok azt, hogy nem tudtok olyan dominánsak lenni, hogy mindenki alattatok legyen, ti fölöttetek is a fraktál, ugyanúgy csavarodik tovább, mindig lesz, mindig Ha más nem, előttetek az időben a történelem során volt olyan, aki dominálta a ti családotokat, és... És hogyha így így, tovább. De az az igazság, hogy a James Bond filmek főgonoszain kívül még soha senkinek nem jutott eszébe, vagy nem volt lehetősége arra, vagy nem jutott karnyújtási távolságba attól, hogy mindent ő domináljon. Tehát valójában. Igen, a főgonosz és a főgonosz el is gondolkodik, hogy én vagyok a főgonosz, vajon a gonosznak örüljek jobban, vagy a fő az olyan jól hangzik, hogy, hogy tényleg én vagyok a leggonosabb. Kaptunk SMS-eket, és nem keveset. Azt írja például a kedves SMS író, hogy a Marsi az új kanapéja az Team címlap tehát az a konkrétan Blick Headline valós hír, írja nekünk Zoli. Tehát itt szó nincsen arról, hogy az, hogy Marsjanikó egy új, új kanapét vett, ez egy rossz vicc lenne. Persze, hogy rossz vicc, valójában ebben élitek az életeteket, életeteket, kedves hallgatók, ebben a rossz viccben. Ez az a bulvár, ami és rátok ragad, és nyákos, undorító módon húzzátok magatok után, mint csiga a nyálát. Én legalábbis így érzem magam, amikor bármi bulvárról van szó, hogy az így összeken. Egyszerűen föltelmes. Megtudtuk azt, hogy 69 epizód készült a Kalambóból, de az hihetetlen, hogy csak ilyen kevés. Hát én több százra kvázi emlékszem. Tehát a nyilvánvalóan olyan. olyan Sűrűséggel és olyan intenzitással ismétlik, folyamatosan forgatják körbe ezt a 69 epizódot. Egyre nehezebb belefutni egy olyanba, amit még nem láttál, hogyha nem szisztematikusan nézed. már pedig a mai sorozat kedvelők ugye, szisztematikusan néznek évadokat, epizódokat, de a Kalánból senki nem így fogyasztotta annak idején. Senki nem mondta, hogy te ez a season 3 egy hát 4. Tehát teljesen jogos, hogy nem tudod megítélni, hogy hány epizódot láttál, hiszen egy epizódot láttál, és mi az annak az ismétléseit <gül> láttad. világos, hiszen nem történt. Új dolog soha, ezért folyamatosan az az élmény, hogy látsz egy kalambót folyamatosan, ami megy, ami így forog körbe. Hát nyilvánvalóan nem fogod tudni megkülönböztetni egyiket a másikot. Egy a különböző másiktól. esti műsorok közé szúrt szerencsejáték sok sem különböznek ettől. Azt még nyomasztóbb nézni, mert az összesen 5-6 számban különbözik az előzőtől. Egyébként mindig ugyanaz az ember állott, és kényszeredetten mosolyog, miközben két jegyző számokat olvas fel, és utána nagyon örül, hogy sikerült. Sziasztok, úgy érzem, meg kell védenem a sorozatot, mert a nyomozó magyar szinkronja zseniálisra teszi a filmet. Tetszik a műsorodokat további szép napot kívánok, írja nekünk a kedves hallgató. A, egyébként Peter Gyula. Folk is uh, Szabó Gyula, valószínűleg. Én nagyon szeretem a kalámbót, de ettől még nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy valóban minden egyes résznek ugyanaz a vége. Szerintem a kalámbó, meg az eleje, bocs. Uh, szerintem a És kalámbóa... sosem mondja a kalámbó azt, hogy uh, elindult akkor a király Ugye? Az, Igen, az nem, mondja, nem, nem, nem esik ki, amikor szabógyul a kettőt lapoz. Az, az soha nem Igen, történik. De nem, nem, az, a, az, a, az a különleges a, a kalambóban. A, a, az emberek azért nézik, amiért az emberek szeretnek a tűzbe bámulni. Valójában az egy biztonságos érzés. Tehát az, ott nem fogja kellemetlen meglepetés érni őket. A végén győz a hadnagy. Már az elején is tulajdonképpen infartust kaphatok, mert semmi igazi baj nem történhet.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 Nos, ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkáral és Puzsér Robertel az SMS számunk pedig 06302010909, és erre az SMS számra érkezett például egy üzenet Mr. C-től, azt írja, hogy Kalambú versus Poáró ha lehet, szeretnék kérni egy összehasonlítást, hát most lássuk, a poáró az ugye nyomozó, a Kalambú esetében ilyesmiről szó nincs, ő médium. A, a poáró ha jó feltételezzük, hogy médium, akkor nyilvánvalóan ö, a kalámbó az egy nagyobb hatalom, hiszen neki nyomozás nélkül sikerül meg, megismerni a gyilkos kilétét, de ha nem az, akkor viszont poáró a saját ügyeit is megfejti, plusz a kalambóét is és közli a kalambóval az eredményt. Ö, most a, történetesen tegnap végignéztem egy poárót sajnálom, hogy nem végigolvastam, de tekintsünk el ettől, és uh, egy büntény helyett megfejtett 19-et körülbelül, mert annyian voltak a szobában, senki nem maradt ártatlan valaki, csak egy brost lopott el, de az is lebukott uh, Úgyhogy arról szó nem volt a sztoriban, tehát azt tudtuk, hogy eltűnt de ő azt is megfejtette, Téhát, hogy egy picit túlbuzgó azért a Poáról. Igen, igen meg nem a Poáról a túlbuzgó az az igazság, hanem az Agatha Kriszti. Tehát, hogy ő neki kilenc bűnözőt kellett egy szobából összezárni, a Poáról az csak megfejti azt, ami az itt van. Nincsen ártatlan ember, ahol igen. a poáró van. A Kalámbó nem, nem megy bele, hogy beadta-e az adóbevallását a milliárdos, meg ilyen, ilyen, ilyen oldalvizes bűnügyeket nem fejteget ki. A, a poáró egy poént se ki. Vagy hát olyan, mint az orvos, ugye, hogy amíg nem el, addig biztos nem vagy be Beteg, de ha elmész orvoshoz, akkor tudja, hogy van valami, addigra talál valamit, mire kimész az ajtó. Beszélgessünk a zsűriről, a zsűri fogalmáról. Mert ez a, a te foglalkozásod, ugye? Hát voltam zsűri, igen, Pár, párszor már voltam, az konkrétan kétszer. <gül> de de, de az, azról nagyon-nagyon fontos beszélni, hogy Magyarországon a zsűri, a zsűrizés az milyen mértékben félre van értve. A zsűri ugyanis Magyarországon bármelyik kereskedelmi vagy vagy állami tévés tehetségkutatóban Adal című műsorban vagy a bármelyik megastárban bármelyik X-faktorban itt a Rising Star-tól elkezdve bármelyiket lehet említeni szerintem tudjuk, hogy hol konkrétan, konkrétan a, a, a, a probléma az az hogy ezek a bizonyos zsűritagok ezek nem a saját vállalásukat teljesítik tehát, hogy ők nem a produkciókat értékelik, hanem valójában vagy hype egy brandet egy sót, tehát ők egy sónak a kellékei, és ők egy ilyen hangulatfokozó biodíszlet, ez, a, ez az egyik eset. A másik eset, amikor még ezzel, ezzel, a, ezzel a pozícióval ugye nem, nem elégszenek meg, és úgy döntenek, hogy ők meg fogják szerettetni a nézővel magukat. És ha már magukat, akkor persze mindenkit a környezetükben, Az, a, azt, a, azt a fellépőt is, és nem csak a nézővel, ő konkrétan a fellépővel is meg akarja szerettetni magát, és a nézővel is, és ezért gyakorlatilag a hazai zsűrik azok úgy pontoznak, hogyha valami nagyon nem tetszik nekik, akkor arra adnak 7 pontot. Ha valami nem tetszik nekik igazán, arra adnak 8-at, ha valami tulajdonképpen tetszik nekik, arra adnak 9-et. És ami zseniális és korszakalkotó pedig kap. Tíz, az pedig 10 pont. És, és hogy valójában a hatos, hatos értéketük nem adják ki. Ők nem ők nem különböző osztályzatból gazdálkodnánk, akkor soha senki nem bukna meg az általános iskolában, vagy a középiskolában, vagy az egyetemen, ahol bárki bukik meg mindegyik egy áldásos tevékenység, mert ezek szerint nem teljesítette a minimumot. Hát erről van szó. Hát erről van szó. De hogy van az, hogy ezek a zsűritagok, tagok, amikor bemennek a boltba, akkor érdekes módon tudják használni a tízes számrendszert? Ki van írva, hogy valami két ő. 20 forint nem 70. 20 forintba ad 70 20 kerül és ő nem 80-at fizet vagy 70 forintot fizet, mert ő nem tud. Ő 70-től 100ig tud fizetni. Ő nem tud 20 forintot kifizetni. Érdekes, módon, ilyenkor működik a tízes számrendszer. Olyan, mintha van ugye a perc alapú számlázása a mobilszolgáltatóknál, hogy minden megkezdett perc az már számít, hogy minden megkezdett 7 pont már 7 pontot ér náluk. Nincs náluk másod perczalapú elszámolás, amikor azt mondod, hogy egy pontot is tudok neked adni vagy kettőt. Most képzeld el, hogy az egész életét úgy éli, hogy mondjuk a centimétereket és a métereket sem tudja felbontani, és ott van előtte élete szerelme 12 centiméterre, de ő csak méterben tud gondolkodni, úgyhogy túl megy rajta, amikor meg akarja csókolni, és 88 centivel mögé csókol egyet. Hogy ez mi? Vagy amikor beszáll a kocsijába a bal oldalon, de ő csak két méterekben látja a világot, akkor mi kiszáll a másik oldalon? Így, ö, mit tudom én, egy méter 85 centivel az ajtótól olyan távolságra kell elkezdenie beszállni, hogy pont a kormány előtt végezzen? Érted? Nem. Igenis kell, hogy legyen egy pont, meg képpont. Az egy pont, az, ami rossz volt. Ami vállalhatatlan is. Van a nulla pont, amire pontot se tudsz adni. És a Robi, ha minden igaz, volt egy olyan is, amikor valakinek azt mondtad, hogy ahhoz, hogy erre nullát adjak, jövőre vissza kéne jöjjél ahhoz, és előadni valamit. Ahhoz, hogy egyet adjak. Nem, a nulla az az, még nem veszi fel az értéket. Nem, hát volt egy ilyen, igen, volt egy ilyen <gül> feldépő, amelyik nem énekelt nem énekelt, hanem rátátogott egy magnóról bejövő zenére. Na, arra mondtam azt, hogy nem tudok egy pontot adni, mert ha, ha ez mondjuk tegyük fel egy énekverseny, akkor a nem éneklő az nem kaphat egy pontot, mert az a rosszul éneklőnek jár. Tehát az a nem éneklőnek nem lehet egy pontot adni, mert a, hogy mondja ha valaki jön és nagyon Azzal rosszul énekel, annak mit adok? mit adok? Tehát, hogy é, é, tehát, ez, és az az igazság, hogy én gyanakvóbb vagyok ennél, és a használjuk akár azt a kifejezést, hogy rossz hiszeműbb vagyok ennél. Azt gondolom, hogy nem. Nem funkcionális fogyatékosokról van szó. Nem arról van szó, hogy nem, nem ismerik a tízes számrendszert és nem tudják alkalmazni, hanem egy nagyon súlyos szereptévesztésről van szó, amivel a zűri tagok fertőzik egymást, kölcsönösen. És valójában ma már zsűrinek lenni az azt jelenti, hogy szeressetek engem a hatalmas szívemért, és szeressétek az aktuális fellépőt, független attól, hogy ki. A az is, hogy milyen a produkciója, azért, mert, mert ez egy csodálatos Világ. Ez egy <gül> csodálatos show. É, ő, ő, őt szereti az édesanyja. Itt integet. Látjátok a köncseppeket megcsillanni az édesanyja szemében? Lássátok őt az édesanyja szemével. Csak hát éppen egy zsűrinek nem ez lenne a feladata, hogy az, éde az anyai szemek. Hát a műsor a, erről a, a, szól valójában. Akinek hát, a, a, nincs egy édesanyja, akit be lehet mutatni a műsorban, az biztos, hogy nem fog nyerni. Na de hát, hogyha arról van szó, hogy a műsor erről szól, akkor viszont akkor viszont ne nevezzük tehetségkutatónak. Akkor hívjuk úgy, ami, ami valójában kutató. Stargyar reality. Sztárgyár reality. Story versenyeznek egymással. Édesanyja köntsepje a, a másik édesanyának az ütlegelőklével. Ezek, ezek, ezek azok az erővonalak, amelyek mentén egy ilyen tehetségkutató, kvázi tehetségkutató eldől. Ha tehetitek, próbáljatok meg ti is egytől tízig értékelni, különböztessétek meg a jót, a rossztól és a nagyon rossztól, és keresetek rá az önkényes mérvadóra a Facebookon egy alkalommal, nem kell hétszer, szor kilencszer vagy 10-szer, megtennetek ezt, mert egyszer bőven elég. Esetleg lájkoljátok be, holnap három órakor azaz ugyanebben az időben fogunk találkozni. Puzsér Robertet és Horváth Oskárt hallottátok itt a 90.9 Jazzin. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt